<مع مع مع جيب> باغن بی سلح الازی وی کتاب الزیحاد روانده نبکل نازی وی دشمن سرع سلح خبره رازی من داغی متعلق علی سلح و حباب و ذکلو و قرآن کریم کم دل سلحی خبار کی آیات شعی و اے و جنبو سلمی فجنح لها و توکل علاللہ کله کا پیر رسول هی ته بیر او که سیرید په الله توکل کو ور وسه په بکار دیوژن هوورو بسلک افدان شي امیر الجihad رسول حکیم دغه سلام وړانده خیر ورنید صلاح کا ولش په دې شرط باندې څلور کوریشي ته څلور باندې ګټه نکوسان دی او د اسلام ذلت په کډه یا داسې څو څخه نه پدې مو قوا دی د جنگ او د حواجه علي رسوله جاي الوت باز علماء کرام هغه پاتې جواز او حقایق عبد الله پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه او کی احادیث اور جریر بن حصری و تابعین کی اوی الرسول آیات سورہ سویرہ پاک آیات 35 فقطل الذین کفرو آگ کا سطل کی کہتے ہیں جمهور اور تدوی نه نه خنشت بلکی صلحہ دا فا فاو او کی راځي چې د کی څه کاورتي ائی اصل خبره هواره ده لیکنه په هغه وو کی چې خپل مرسی او په صلح کې خیر یې سونه کاور شي او په صلح کې خیر داو به جوجه تر تر مصرد دادا چی وقت دا سراشی راشی راشی راشی چی مسلمانان با حکم زور کیا کی ایسر حوانن کی او جمکینو کی ضرر رسی و بدا سی موقعانی سرکوان جایی تیباکی مسلمو دسولی و دیویی اگد حدیث نکرکل ری تیداتا سوت بخاری کی وقت تفسیرن وائی ایمان مسلمان تفسیرن تا گرکل ری دغه د مستریم د عدالت دي صدا احاديث به تمام هي تهري کړې صرف هغه اې طرح احاديث او دوره جوړ کړې چې کب سره د تړاو پدې او د مستریم د احاديث رسولي د تحقيق عذره مرتب په حاله او قرته تقریبي ترتیب د کې مسور ابن محمد رحمتہ اللہ وترحم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلیاں اوته او دا پیغمبر د زمانه د فصیبی بي بي 10 ميا په ذب پات ذکر تا کوي اصحاب الرسول اصحابنا واقام المشوره پس په غف قالې حضرت نبي رسال او کوبر د له قران کریم کی دغی ذکرسته پس سورې او خوب کی دالی در نبیلی اسلام جوان نبیتو اللہ شریف نتشافیر التوافق او دغت اسیعی وحلق وحلق وحلق وحلق وحلق وحلق وحلق نا خوب جکر نبیلی اسلام غیانکو لخواب کرام و شوق پیدا شکریرم و تشویدی باکیت نوتا چنانچ نبیلی اسلام و سلام اعلانکو بلتربتام و صرف الجمعون نا قرشت رشیو نا خطر خوریش کی بیشی مغربی تولا تبنیدی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم داموی تیزان صلی اللہ علیہ کی اسلحہ ہم نبی علیہ وسلم روان شوان او روایات ادھا قسان و بارکی متلید تید تید ذر و نزیاد و غزیاد سمر و نمر و مخی روایتون یا دولت توا یا دولت توا یا صلی الله علیه وسلم دا ګذروا یته ده دا خلق د اسلام او اخری برزې چې یو شریط خپل ته پریشار کړی ا دی د جبروت د له مکینات اله الى باطل مشرکین خبر او ما حدی تايذا كان بيزنطي حليفه كلج نبيل اطراب ذو الخليفه تورسي المدينينا جذا مي غاب المديني والودي والمدينينا تقريبا جايش فق غيره بباستر ده قص اغذى تذتياري علي ولي قلد الهديه اديني وجهه الحج كتابه ان شاء الله راشي واهرا في وثائق الحديث روي بیا حدیث بہت <تصفح> چیزا <unfork> ہوگا تیسرا میں جوڑ پنا ذلت قال روايت و صارت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النبي رحمته تديو اذا کاري تریه دی لدی انگریزی او غنڈے کو عبادت علی دیما چرا کوئی نگل کی ریش پرما کیا والے عمر برکت بیهی راهی لتونه کورتیماتی کبیپنی بیلی اسلام صرف اللی از این کهینا سلا از این کهینا سلا از باو خجیو نا قسوه فقال انہا ز خلقوی حل حل داتی نوخانو دفارده بودلوی و کلیمه عربی کلا عرب خلق قوخا بیایو دیزیل حل حل و حل و حل و عرب جوہو دیزیل مریکوی دا ګټه چې دا مختلفه ساروی دي بیاي بي دي بيخه چې واجب نبیری السلام علیکم جو مشرخو قوت هفته هفته یک کاذ را تا بناو نبی ما خلا تدابت کی شوده و باذلک ندابت کی لحد پروی قوت خوئی لا برو و ذا ابرا اتيان شراتلو مكه بني صعيكولا ولا فار قيسر كري نبينا صلى الله عليه وسلم قام شوتجي من جانب ليسى رشيده دو بدا مكه بني قوثت आवाजوي والذين ابي يريد مال الفاضل في جمع ساده परास केला तिर يوم یو به طالبانه کی زمان <تصحان> حضرت خود ته خدا چې یو ژوند منجیو تعزیت کوي بیا په رومات الله ریادت الدوله چربیت الله شریف ته او د قرباني تروین او د حج عال او کارونه د حجانو د عمره وال احوال الا اته کومه زبور کوه دی حدا حضرت لرا ثم زجرها او شلال لینا رب واسبت او جرطو فعاد علمو نمیلانو بل نبی علیه السلام در مکیو علون حتی نظر بل افضل حدیبیه تردیجی نادیرشو فاخیره حسد حدیبیه خزورت شبیسیه اوحیی علا صدقه اوحیی فا اغز سمدت من قلیل المائن لبیو بومن لازیو زور شرخیو باکی لبیو بوی اغز اکی نبی علیه السلام پله دی راوچاو دغه پوری مخداتره دې درته راو کړی شریوګر ته ځي دی به کی ته په بدله شروع شوو یو طرف له طرف نه په بده مشرکین او قریش په طرف تا وړاندې نه پیله درته په بوب کې ګډه وروړ کای خدای درته خبره ترې وشو پیاراج و جعلش و روح یکلی و تبیع صلما شریع روحی محسود دنبیر اصلاح تخبری کا ولی تخبری کا ولی تخبری کا ولی تخبری کا ولی تبیر اصلاح اخذ بیری خیر دنبیر اصلاح گرے وئی تازد پتہ تبلوک پورکی جیسا اچھا تبیت کئی نہیں لی گئی لیو اللہ سلوی ازداری اصلاح تابر خواہ خواہ رایت ام رضي الله عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ګیره دې تیرې درم دلال دې دې زموږ لري له جوړولو بل طرف ته وګوره یې مشهوبات دې یې ورې رسول الله رو قائمون ولالو علي النبي سلام الله عليه والسلام و ما اوسيب سيپو دات رتوروا و عليه خير پرماده باندې کولو دا درې پیلې تنبه اړتیا د پتور ولالو تر ول سره د خود سره د فرخاس د کار کیږي په پدورا با وحالو غير يده لال دده بهالې ته بي په بوتي ته ترواي او پرې د الله تعالی طرف ته موته طرف شي کر تیر طرف ده قابل چ په پدوا تر باندې دې علا کو په دې وخت اخیر يذ اخواته الله دګیر دالې څنګه دند بګیری دالې دند ورته و سر تر کی دیو یها کی او پوجی له با دې با دې و هغه بیا سره پوزي کومره حاله ده څوک یې قالو قوم وی شو مدو غری بشوبري ای او زړه خبره کوي اول کینه کې یو تغییر کړی دي کوب مشردا قال یې یو درو اولس تو خافي غدرې کې تا خودو کابازې کې نه وځه منډې نه و او دته چې ته جوړه شې دوکابازې دغه چې ورته منډه وایي او کان صحی و او قومه دغه چې د دې راځي راځي نه ډوډۍ ودیږي یاره باندې چې دغه یو یې دغه د دې شي تاسو اوسه زموږ نه پیډیا ودی ته راځه مو غیره شوبو چې وقوم د حکومت سره په ځای دی دا و قتل کړی او هغه واري ديستي پیار راځي نبی علیه السلام وی هرچی اسلام درام قبول کرده و هرچی وحال انظارت وکیمال زمانیت سحجد ده مختصر زیکر ده سیرات پا کتابون کی تفصیل داتی دیشده جراسن و جوانان و خوریش و مریوی بیو در روم بادشار و دا غصرم علاقات که و کتی کشنی اینو سپروی سامسا دا لکانجی کل لانه در روم بادشار دیو سا غصر تعروب و تعریب په باد دي درو شو درو پادشاه دیول اسه په پریور کړی په دورو ټوله ته هغه وړاندو یې به او باچا دربارو د تسویلو ده پرده کیدل او پر هغه د کور راځه هغه له دعوت کړه او را کېو کړه د پسته شراب راوړل د شرابو او ویرا ونه او دای دي دوتیدا باندې د یو چې کله ټول نشه سره په بحث باندې تاسو باندې ټولوا ټولې څه بل څه پکې راځي او سیده لهونو د مکيه په بده نه او دا خبره نه ویل ته ټوکړه ربه له ترنۍ چې بس اسلام د قبول غره شه کوی د حضرت شه په دې راه د الله په کډر په غدر کولو ځو نه او دا خبره از اکر الحدیث روی حدیثی کرم. بارحال <سؤال> اگا حدیث امداؤ سلسولی خبر جوڑا شواد. اگر اصور کی اس شرطنو لگی دلیو اگر شرطنو کی یوداو سکال وطاس وطاس کی گئی. ایندکال وطاس رازین سبری ورزی وقباسی مکہ کی ملاسی حالت چیتوری و پکارتو کی دن نوی بار بانائی. نبیانی صلاة <سؤال> و سلام اکولی کدر اغراج بی صلق علی محمد رسول اللہ روی بی پرکی صدق رکتا سیما سکیسے اوکی پا شرطنو کی دغمو نوش از مجدامو سلیلوی چهو آلا آلا آلا یا اعیقا و پا دیمو گا حدگو شان ساده نبر آزی ساته زمانده یا سوڑی اگر جی سب پسید بہنی اللہ ندلتہو کلینا مگر تبا غوابت زمان اجسو مسلمان <سؤال> شو عابس درهم تبتو عباس کهن او قستاز نسوت که افیر شبیم سراغنون او عباس دا اغشبه شدا بلکو اصحابه کرا متقابلی کبولنا و ردید و جن او فتوشکرنا و ردید و او فتوشکرنا و ردید او عمر رضی اللہ تعالی <سؤال> و ترموز دید بووجب ردی و ناقشکر و دنگیره و سلام و دا او وبرحا نبيضیل صلات اللہ رحم و امد بنی داود، آمدن و دخور لزارون و خیر مهربانہ او نبيضیل صلات اللہ رحم و صحابہ کرامی برحل و اکرل بل اتشاءاللہ بریق و خیری مغنہ کم کست ریو کار دلارو فلیتی و خطبش عوديون جی کم کست راولو کم دلارو بس ہم پرو اللہ رحم تا کرام چونه او متویل شوی لیکن او مخله والصلاه جوړه شي دې زبانه چاې په دې زبانه کې ټول د شرت غولې شي اصول کې دا پیر سره چې مخ کی کف کثازو بزين شو او هيو وي تا دې د دوه په وپت وپت ایباب انا باله وله و الله او او صاحب داشر چې تاسو په قراشی مالک او شارتيږي مولا وی کړه دغه دغه چې دا کمبې واپس ټول کبیله په دغه هر په بیچ نه اجازه کولې شي واپس کوله جایز او کبیله الی نه به واپس کول جایز نه ایو ابو احری پره مولا پره پای چې دا حکم منسوخ دیو او ناسیل <سؤال> زنید بارا او حدیث تیجی نبیر اسلام پرمائیلی انا بریب من المسلمین بینا مشرکین زب ایزار امنا اغم مسلمانا چلا مشرکینو بمین کیوں سی لحاظ دعا پس اول جاتی سلیو داشتنا قبل اول مججائیزا اللہ اللہ لما براغانا پر اتبارش و کتاب نویر بینا سلام علیہ صحابی قرد قوم بازی پنہارو پنہارو نہ هر وو کې په مالکوب ته نو غروي سمجهاني ځکه چې راالي زړه نه په میناتي مهاجراتي من نکلي د بولرا دغه صحابت کرامو درا الله پاک کیه واپس کیدل نه امر وکړو تاسو دې مقصد دې داو چکمہ زرمانا جبور کی مسلمانی شوی مدلترالی مدینی من اوریتا الله جل شانو آیات راولیگو یا ایوہ اللذین آبرو ازا جا اپنو الحؤمنات و محاجرات بمجاہن محنتا او مرش مسلمانا جتاو زبدا زرمانا او تنواب او سو دے بارکی سبیسلہ دله کې خدا دې کولې شو دا آيات تراوغ دي چې څه شي باقي محدثین وایي دا تاسو پارا د غیب حکم په دغه حساب کې د کومه کله کومه ورجاله د ټول ډولونو ته شاملو اوس آیات راغلو نو دا لنګین دي کوم ورو په دغه حساب کې پر سوخ شو دا پر دا وخت او باز دیوې د نه د کنه دا شول بلکې دا دی عیاد نظریه باندې د دغه شرط توضيح او تشریح وشو پدې سره دا مطلق خود هون الله جل شکر تشریح او کجې ابتدا ختم کیده مو قید کې ترې یادو ښبیا نه غلی بیا واپس سره بیرته راو ديته دستی دو اشکال نیدی یہ اشکال نیدی سمجاہ نیسو تن مومنات و محاجرات و ال آیہ دلکی لاشوی ری علاوہ که ال آیہ محرضی کنکلی یو قذب آیات بیتر کئی کوئی اخیرت دورت ساو نداو آیات نیدی جاہ نیسو تن مومنات و محاجرات شاہ نیسو داغي جواب پتا کو کې دا چرتدا د نام ته اصل کې الفاظ د سورت څخه بجه انثو المؤمنات المهاجرات فاردل الله تي يا ايها الذين امروا اذا جاءكم منات مهاجرات الایا مهاجرات دغه زه د زهد دی دویم دا اول تراؤلو و بمانه او بس دا ایاتنا و ال آیه با دیو رفو غایات مانسوشن دوی دویم دا اچی دوی سم رجع ایلی الافین دینا دام علم دا زنان من کلاغلی و نبیر اسلام و جدین ترستر غلیو حالا که خبارتا داد کی نبیر اسلام کلاغلی و جدین تراغلی و امار زنان را لیم لکا دلتی که هم آسون دے الفاظوں کی چند تراویتنا تقریب تاخیر شوئی دیسو از در عبارت درداتی رئیس چِ سُمَّ رَجَعَ الى الْمَدِينَةِ سُمَّ جَعَنِ جَعَنِ سُلْتُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحَاجِرَاتُنُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي اِمْنَا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا جَاؤُوا لِمُؤْمِنَاتِ مُحَاجِرَاتِ فَقْتَهِمُ زراره په نوو باندې الوتاده <سؤال> زنانات چې کوم کې دغه مو خوندار بوني کاږي راول او مهر ورته او بهر باو ته کوو څنګه به وقت کې کړه دې زنانات ردل چې کوم سلمان یې کا کړای دوه هغه دغه سلیماهر او کني گاوت دای جوړې په ټول نه و اغړ هار دغه حکم تر دکوه ستوری خاصو چې دغه هغوی بیا پوز ګره راوخته بدی زما نه کړي کاپټن د ملک نه ملګر مایا نو ملک تسوګ جنانا راشي دغه او عذان اول د خبره خبره ده الله دې تخس چې کله دا خبرې وشي بجا او وستي مناګت نه میره طرف ابو دا یو تړیو د کورې شو د مشرکینو دریب تلپچې کتان راوړي ګل د نبی دې سلام لهونو په اوو باتیا نه په شانو په بدیو دلاو دلاو دلاو نبی دې سلام او سلام ورغلو ابو دا د دې جوړې جو یو نه په او بل ق دمه وله غلاو سره په خراجړو کوهود یوبیر لحت دطبی پې دا بهغا د خوې پې پ کله د دواړه دړهیر اوورهې د ضرلدی اووش یا کو له د خورار کوهو پهونه کوونه بهوبیر یو د دو سرو ته د خوړ میر ته و والله الى لا رت هذا يا فلا جيده الا من النبي اذا استردت خيره الذين غلبوا مجلس القلوه وهو رديو فخرك ياو بكل تاور تخوري تورا فصل له الاخر او ايوي عجل او قد ربك بي ودي ما دي دي دي دیما توخایا کټېما توثنه زو دوه ګوره باندې جازک فاح کرهم منه القدرت ور پروت غټي ابو اغبالکس ایکل داخل و اولو اولو فرر آخر و ننقل بل بل او او او رواض شو حتی احت المدینه تدیج مردی مردی مردی تراورت سور جماعت تداشرش قلیعودو في جماعت که مردی واحدة ایراد الازلاش مرتی مرگل دای فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینامی رسان وقت رآها زورانا تا کس ردیس ردید اللہ یرا ایراد الازلاش وی روکلا ويقتل ولا يطاع به ولا مقبول ورڅ کله مې د تته په خپل کارو دا پرځړ کې کښوي یو نوم نه راخلاله دا جو چې زوړې دی او وي الله عظمتك اي پیغمبر الله تعالی لو څوګلو قدر د اترې الله خلاص عز مقام عز کی دو قسم خبری دا ډیر خطرناک موقام دي پدایي موقاماته کې دغه خبري ساتنه کیږي یو کې تب خبره د دشمن شداغوز له لور شېوی ده اور ترام ته تعالو نه او دیم طرف دغه خبره د بلغری شداغوز له شیکرې پدې موعده نه بیره طرفو ته د سعودي به هدایت د مشرتين د بده رد د ویلو د بچو د پاره نه دی له تراب داله پزی او ویلو په بصو روحي حيوه حيوه حيوه حيوه علاوه کای په اورده د درا بل وږه له جن ده دا یعسوسانه خبر وی نه او سو دتخفگان میلاوشو زبارک شو لو کان الو احد کاشک زرف بارشرت صو کوئی دیکی طریقه د فونده سا چلاکه مکیر اصلا دی خبر جی خبر جی خبر جی خبر جی شکار شکار پس نطر مکیر اصلا دی خبر کمال خبر جی پدما راغه په یار کړه ولما زمیا ذالیک <سؤال> کړی دا خبره غوړنه کوی شو انه د یوه د بیره تر موهبت کي ذره ایرې ہوئی تا نو هو ته تدې ته په لار غاړي دریا په تر په کوم او کې دی راځي د دماغ کي ټوډېر او کیو ابو جدلو او پریږه ابو جدل خلاصو وجودن په یو شداو باندې تر دې پورې چې موږ شداوونه یوډاله دا اویاو کتر درته وړه وایي او بیا وځتو په دې کې به خلاصینو په تاسو هم کډو اصلي مطلب چرته دې څو قصان هله جمع شو دا تیر څو قصان د یوو اړيکه د دکانونو د یہ اس طورت رم گا رائے. ایسی me دعائی ہے اول کر ری تفاعت، اولیٰ، اولنگا راست و آل مغرامه. بع اول مغرامه مغار مغرامه لگنے کی ضرجت رابته، لیکن پھر نحضر گلخ بیرست شام آی ذرور خلا چو است روزها وند. تو ، تمżا مستقورت آی دن زن لما. دن پھر مستان خ联 دان دامنزر جلی ازو کتا تصراو کرو پاک پلق و ریشو بھئی غاہو لے گو نبیر ایسلام بزیدہ شرک کیوبادتا خدا کتا تروا د نبیر ایسلام دار کتا تروا بازی روایت کتا تروا سوحیلی کلیلی نبیر ایسلام او زدو د دې کار کړه دغې تحقیقې کړه او د یو دې تاسو باندې نه تراشه راشه شکینه ختم کړه خد چې کله لاړو نو ابو بثیر رضی الله وذکرن شو وخت خپلات کیو دی او په دې دې دغه تاوب ته حداه رسیدره ابو جوددل رضی الله تعالی او هغه چې کله راخښ کړه او نور ملګری په دې سره الله جلل شانہ بندی لاری دا جب دعوه نومی دی ورگی ورگی ورگی نومی دی خکار دارت ویہ ویہ ویہ ویہ ویہ ویہ ویہ ویہ دام دادای صورتی حضر بیسیم اتلاح خبردہ کی دیو صلحہ کروہ و وطقیدو د جنب باندې لسکاله لسکاله و د نکو دی وبالثرہ چنانچہ الصلح حقیقی او د خبره لسکاله فرجه د کیږي چې د چي اوه باندې خلق آزاد وي چې چاواله وي والا نبی نه عيبت پخوفه رسوله په دې دوم په بین کې واه او ټا در دې معنی کړی دا دي ورکړي هغه یې یو روپیه تا وکړل د جوړې شوی دا یې په اړ یو خیال کله او ګال پرلو کتنې باقي ردی بھارت مقدس شو زمنګ تاسو با د زړه یو دغه چې صفای له کنه بیا چی اغا پیر دی کی کنه هغه پات پات کوي او اغلال مانا کارडा کونده گئی پټا باندې ولاړه او بازي وایي چې لال او اغلال مانر خیانت غلا به نه خیانت او بازي باندې کوي ای سلال مانر خل سيوغ در ري او اغلال مانر دصغر او استمستو چې مونږ مریوب بل خلاف لري خپل اپنا ريوب بل خلاف غري هم الله الله الله الله ميلانو قوم حول و ابن عبد زكريان خالده من محطان سيوغط حالكم و ملتو معه او معه او ميلانو قدام صدیس رلال رمضان و فالا نو خالده من محطان محطولت ايو حدیث بیانكم و ده حدیث امتی جبار کرو ده جبار منو پر نیفر پر نو پر نو پر ان تلقا انت ليق بناء الى ذي مخبر بو زموګه ذي مخبر خالد ميدان ته راوي چې ذرا ذي مخبر خالد ذي مخبر صوب د یو ثړیو د هغه د روي صلى الله عليه وسلم دا نه تعشیرو دي خالد ميدان ته پته واچلو چې حدیث ته چا په څو درته هذه حضرت جبير بن بيره وخالد بن زيدان تيميت طلب عمل غريش لا رضشتي قال حديث هذه هو دارك فلان جلال فاتينهم قال هذا لاؤ فساله جبير خالد ويد جبير ذكر حضرت رسوله صلى الله عليه وسلم رسوله تبارك يشري بارك ناقوی آوما در رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ و دلی پرمینیز ترمیس صالحون رونا روما صلحان آمینن آنا قریب در سعید رسول اللہ و فید رو بیانا صلح امن و آلہ او غذاب و اضافتاتات او دیود ایو دشمن سر جماعت واسدا صنعی مصد بده اکی دعوان جسد سباد دا انگریزان و سلام مستفق کے گئی صلح ببراد این دا دا وقت بیا مسلمانان او انگریزان و فشاریک بن نور و کابیروس جگی ده دا حدیث دابا ملانګمو کراشی دغه کې مختصر په بیا نه بیا رید وړاندوي چې غلط تاسو یې دور وغاتره شوژن کیږي او ور شيکتور کوي وراروان وحی چې واپس راځي یوځې کې ورودول او د اګریزان یوکتو قریب پورته چې غلب صلیب قریب غریب و دې خبره په مانانی یوکته ته ورسه شي دا ور شي د چه سلیم بات کی او دا مسلمان و دا انگریزان و مزمت کی وجهن کی عزیم شروعش اللہ بیا مسلمانان ام لفتح و رفی بری بری بری بری بری بردینا دا صلحی اثبات وشکت لیکن پر بری بری بریشکال بیدی جی رکا چه داو خوزو نبی علیہ السلام اغلق خبری چه ادقاول غیب صرف تعلق ساتین دا این احوال, احوال. دې په تاسو خبرې دي دینو حکومت راځي باندې باندې او فاوې دي اوامر نه خبر ده اینده خبر راته خو په دې ډول نه کوي په کینا جواب دغه راځي کوي دې کې نه میرے درم تور مسلمانان یا ټول مسلمانان با رومیا د سلسله کوي او بل حدیث دې خبر شلایش نو پتی الله زبا امد وزلالت درہ کو مرحب جبا دیئی انہوں نے علم شہی صلح حجرہ جیزتا دکا خوصدول امد صلح کرلہ کرلہ کرلہ حج باور پلع دیوتا لاغیرتن و تشبہ بیه با د بیان د دشمن کی چراتک ورتوشي په با غفلت باندې او پرېش پرېشتباه او پرلهجه د دې سیاست غډوډوالیو د وتدې شي انې مقتدانه د جن جون کی داد یو چلو د تپیر چیزه خدای دې کوولې چې د شپدیو هغه د دشمن د غفلت په حالت کې واپس شپاه کې وایي او خپل چنانچی دیکی مستنف د دجابر زامن کو روایت سارا دکاڑ دکا شرف یهودی دا قتل <سؤال> و آتا زکر دا دیر آجیب و آفیدہ و دوست ایران تاسو شاید بخاری کی مالی کی لیکن امام بخاری دیر قتل لگدیر قدیر قدیر دا کام دیر شرف دا یهودیو او دیر غڑ و جدیو و غڑ حرانی نبی السلام سے سخت تکلی پتلی وده شاعر کتابونه طلعو او پاو زمانه کې زرايت بلاخ شيرونه وي پوری زمانه کې راخبارات ده اشعار به ميل اسلام حجو طيبه اسلام نبی اسلام موږ ته خوب باندې موارشيده کاوه د خپل طرفه ذکر د دې ملک الله او رسول ته مهابري په تاسو او وي چې ته تیار شته د الله خبر اصلاح افوخات جزئ قتلكم نبی علیہ السلام او بالکل مخواد قتلكم ناغوی خواد ذنیمات اجازتوکا انتاقول اشئیان اذا سوایمت این مغزت دار اچعاغت تازر صرف اچھواری کومت توریح تعریضات و احقیبا شاید شید نبی علیہ السلام اجزاث خلاف اچھوار رازیم اتماع تذیب اجازت وقع صحابا کرامو دنبی علیہ السلام تکریف دشو برداشت ہواری او و نبیل سبیل آنگ بلکل و لے شکر ردیسی فا اتاؤن محمدی رمضی حنہ دفاتر آلئے اور تیوی یا رکارنی آشد خبرنے انہا حاضر رجولتا سرائیتی دار جولتا سکونہ دے محمدی حنہ درہی قلتا علنا صدق <تصفيق> آزمون صدقیو خیر اتنا واری و قد اتنا آنا آنا عواتا سرامین پوزی لیرہ اسے خلق کوئی کنی اضاف خيرات قد لقد لوجه عنا به مشقت يمجا چوي او زم داخلك ديو په پوز ديراو دا ورو ديو اذن لتملنهم واذن لتملنهم په دغه دورو وخت کړی شي په کورانه نه کوي په دړينه تلین وسط دیښ قالوا سبحان الله يا تو خطا شلی تا ذمہ داری مون را کړنا نو پنهو ننګره او پردوں انده داو چې دې دېږي کوي شریف پاره خپل شان داري مون را دي یو کله خبر ګرځې او کې يې کم پیری دې دېک دمه یې شو پیښه حتى ننظر ترې جو د ځوانی ذکر پله هغه غوهر راغلو تیر پهنا وقد اردنا غير رزقلا ان تطيبنا وثقوا وثنين چې تفکرت غاج راغله یو د ته دوه وسطی د دهروه هغه چې خپل څړای یو په کې خپل خپل خلک خلک اعتوا یادګر دي د خبرې ته پته و چې دغه دنیا په محبت او يهوت د دنيا دا رهدا دا په دې کې وي اويشت کرنی نه دي دغه بو توقو او تقدير کوو غاڼه کې به تر څه کوي او خاطر د دې توالي توایو ظالم یو کې نه نيساو تاسو خذ خذ برات کې نه وې دې وسه او تغير نه تر بهدا قَالُ دیو سبحان اللہ! أنت اجمل العرب نارد انسانی کون ذالک حافن علیه تغبر طول عرب و حسنت رلئی جب و زنانت سازر گانرک و دوتن سپارغت آرد اللہ و جب سائل کی ترین در قردد و زنانت سکری ادوات بطرحان طرح اولادم، و جرال بغان کران کران اگو بیو سبحان اللہ! تاجب خبرت ایسو <خبرت تصفيق> بو <يصبو يصبو. يصبو. تصح> ا یو سب غوتی بنم اهدینا ردی بدی ویلی نوګه د یو وخت بچیتا وخت کې و تدېریشی ای ته هغه شې روحت دی وڅاکن اوڅاکه په دوه سطحه یو څه تیګانه شوی دا خبر نه شي ردیو ته په خپل هوی چې در هر کلام هم په غاڼه کې در ټوک دا تا غره یو دی سلام چې و مطالعه تر کید په غاڼه کې ارې نه آمټې خبره باندې پېښه مطلب استهراوړو یو ورته او څنګه کې به و دوی تاسو په پتره کې دې پیغامه رسېږي د دې رتي زرا د اورې کې باندې یار هغه استاد سره راوړو دې چې ګبلګم دې هم به پریږم او تاسو به کې چې ترڅ دې د اورې به شروع راته لہذا په کومه طریقې زرا دې هدا سپېره و شمک سوکونه اید. کنبا اخوضا مو خیر. کامی نیاشی دیو، این بودک دردک دردک دردک دردک دردک دیو، زان سعران زی هواوزتا، اولاد بدا ربتا ربتا ربتا ربتا، ردقالات جو همدام مرسینا یو جو سمده اصراکش ربتا. نشکلو ارتراو انتراغوازی و ارتاو کلو، یا که که که که، خرج ایلی، مکابز زند ربتا روتا و متطیب او دې خو دې له ګونتیو یات په مراد وو 70 لا شه ګلکینا دې تړه او دې ځان سره درې کتانیا سره راوځو نو پازا کولو وو ته ذکر وکړو هر ستانه په تاسو خوشبې دي چې دا تبدل په جوړ کې ستاسو دي خوشمه او غور دې فلان تاسو په تری شمازه ورکې او آدره نه ځای نه تاګلې فاعد رمائنا تزنانا او ذا خلق كدا وقام نهاشا رفو استاذنان فاعشوب اجازت كمان اوين عام بلعام فا دخل اياده و داخل ايب الاسفن فسردك فشبه و نخويه و جزاره خشبه ايسا لك دي مخبره كون رجوعه اعود بيادي تيب الاسفن الاسفن اوين عام بلعام فا دخل اياده و داخل ايب الاسفن فسردك پلم مظم کرنے اوکلې جو قدرت یې عندي په بدا مضبوطي ولادات سروي پرګور دې دوه کوم وې نه په دره بوونه وایو په تره هتاه قطرو دا پر دې لاول تټ کالې درېو کالې دې را کار دې تاسو دا حدیث امام ابا کې ورته ویلای چې لمما نظر کا پرذو ان تفرجو حدیثه چیک کاړه طال دردو نو غوښتي چې درته دي خې ونه او نه ما محمدي بن عبد الله ابي رايله نو محمدي نو تمہاره زماره ابو رايله رايريوره ابو رايله محمدي نو نماز صاحب دې او په دې باندې کې راغلي چې په امراتو قضې په لون حال چې دې په اور دې ځ مکان کې مکانه ولې ایله اراده صوت دې دې دې دې دې دې وا دې ورو کوئی راځي بهرال خو زمان دا حدیث را رس مختلفه کتاب الخراج کې مكتبي باب او کې اجراج اليهوديه المدينه اعضی کی دان ازید چکلن نبی علیہ السلام دا خبره اوپلان نو امرن نبی سال و سال ایب آتی راحتن یکتو یعطب و نحب و باعتنا محمد بنیمہ السلام نبی علیہ السلام سال و نمعات دویشتی اوڑا لیواری گر چرکتل کی انو اغدا لیگر او دیلک محمد بنیمہ السلام و جی زب دیگرے شکال شکال شکال شکال شکال جواب در داده چی اصل کې محمد بنیمہ السلام خبر اول کی کڑی بېرهې بیر احترام راځو په ماټموي او دته په توجهی د دې کې د هغه په مشوره باندې دوه وروسته ښه ښه نبی بیر احترام ار ایمان ایمان کي د حق ته لړلې دې دوکی او لوز تاسو را لا يقتل مؤمن دو کبه نه کبه نه حدیث ترجمه مطلب په مناسبت په چې دغه ترجمه مطلب کې یو تعالی ځا د تشبوه به دې ودي کورینه من راغ جواب د دې په تاسو کوي چې ګور یو دشمن سره چل کول دي ا په دې ستاسو کې چول دي او خلاف دي دغه نړۍ په طرف داغه کرا پدی انداز راتل چې ته پچل باندې وړ کیدا ځی نو اماذا چې د لوست لپاره خپل د تاسو تر لوست او اغرب ته پدني شي او به وځي دا نه